Ego Euskal Eriko Bistanleen euneko larogoia telefono portablen antenek edatzen dituzten uin elektromagnetikoen gatik keskaturik da eta aldiberian euneko larogoita bostak dio ez duela nahikoa informaziurik hori buruz, hori dela eta Eriko etxe zonbaitzutan antena hauen kontrolatzeko udal araudiak berritzeko lanetan hasi dira eta donostia eta gasteiz bezalako hirietan adibidez, ez tabaida xutsua piztuda koldo nagusia. Bai, egun hon, eh? Europako batasunaren gomendioa jarraituz, bai, ba, Donostia eta gazte izan antenauek erregulatzeko neurriak hartuko bituzte aurki, izan ere, Europak dio gizakion osasunaren ganera ginik ez dukaiteko antenauen uinen indarra e, zentimetrokuadroko zerokakotx bat mikrobatioka behar duela izan, eta Espainiako legeak aldiz honartzen bitu zerokakotx bat beharrean laureunda berrogeita mar. E, Donostia nadibidez herriko araudiak aldatzea onartuko dutenetik, ba, telefonia konpainiek 6 beteko epea izan nenen bote uldatzeko Antena batek uina kedatzen dituela argidabenan nola egokitu dezakete Europako uh, hirispidiena betetzeko bedetz Ba, ez gara oartzen, baina e, ba, ba, gure buru gainetan, teiatuen gainetan e, telefonia portable edo mugikorretako antenak eta errepikegailuak gaiuak dauden non nahi, eta errazulertzeko hauen uinak e, leku guztietara iritsi daitezen, ba, erlauntza baten moduan kokatzen bitu kompainia bakoitzak antenak, ezta? E, kontua da, erlauntzaren zatitxoak edo txikiagoak ala undiagoak ezameitezkela, eta kompainiei merkeago ateratzen zailan noski antena haundiekin, ere mua undiagoak estaltzea txiki asko esartzea baino arazoa da, zure telefono atike eh, deitzen duzunean, antena urrutigoa baldin badago, ba antena horrek igortzen bizu sareinalea edo uhina indartsuagoa izango dela eh zugana iristeko ere. Beraz atera bide bakarra uhinen mikrobatio potentzia gutxitzeko, ba konpainiek antena eta errepikagailu txikia asko esartzea eta horrela beti izan dendugu bat on bat hurbil. Hogek izango ditu gariago ateratzen zaiela konpainia telefonikoa. E, beno, ba, antena haundi gutxi, ala antena txikia nitz, e, investizamendu antzekoa izanen da. Kontua da, alako instalazio bat etxe baten teiatuan, ala baserri baten zelaian jartzeagatik, izan jabe pribatu zein e, publikoan, ba, noski diruko puru bat ordaindu beharretan dela kompainia. Ez da. E, beraz, zenbat eta antena gutxiago, errentagarriagoa da negozioa zen sortan e, kalkulogo baten arabera, Ebatez bestean antena bakotzak 6000 euroko irabaziak ekartzen omen dizkio konpainia bati egunean. Erriko etxeak orain hasten direla neurgian hartzen zergatik orain ba erriserrri jendeak eskaturik mobilizatzen hasia delako, eh. Antenarik ez izeneko plataforma sortu da eta Donostian esate baterako 7100 sinagura bildu zituzten. Eh, 2011garren urtean Europan honartako, ba neurri horiek bete baitzela eskatuz, Donostiko udalak ia ziriko antenen uinak neurtzen hasi zituen eta ohartu ziren hiru antenetik batek e, neurri osasuntzuak edo ba, gainditzen zituela. Sinezagizku ahondia dute antena horiek. Ba, inork ez daki, eh? Zientifikoki nolako eragin zuzenak eragiten bituzten, ikusi beharko da, eh, denbora pasala, ezin da momentu zeuneko egun frogatu, baina hain zuzen ere prebentzion neurri gisa edo hartu bituzte eh, Europan eragutako erabakiak, eh? Argi dagoena da, alako antena bat turbilduten bizilagunak eh, kesu direla, eta zenbait kasutan frogatu da uine elektromagnetiko horien eraginez ez buruko minak, eh, lokarto ezinak, Eta bestelako arazo txikiak eragin izan bituztela. E, osasun egoera orokorrean okerrera ba, egiten baitu. Eta munduko osasunaren erakundeak oartara zidu. Eh? minbiziaren eragile ere izan daitezkela. E, oartara dute Europan adibidez aurle eusemia. Eta bestelako minbizila arrien kopuruak nabarmen emendatu bire lazken bian markabetan. Gero nola neurtuenzta. E, telefono portablen eragin ez den. Ala, beste faktore batzuk ere dauden horren gibeletik. Egiketch eta ka in China sigi asteko agian eh, iratiko uinek kalte gutiago sortzen dute eta gu ez gira gauza horien eragile eskertuko seitugu xetasun horiek emanik hori zi hormiel esker izan gen